Szoktam én beszélni a közéskényszerről, azokról az emberekről, akik valamiért úgy érzik, hogy nekik muszáj a véleményüket okvetlenül kifejteni. Amivel nem lenne baj, csak általában ezek a vélemények nemhogy negatívak, hanem egyszerűen látszik, hogy valami, mint valami frusztrációból fakadnának. Tehát okvetlenül, kicsit ez magyar, de azért ha megnézitek az amerikai fórumokat, akkor erősen nemzetközi szokás is, hogy nek arról tudunk beszélni, hogy mi a szar, legjobban fikázni tudunk, legjobban jobban köpködni tudunk másokra, és valahogy a szövegeink tartalma az sose arról szól, hogy valamit a szövegeinkkel alkotunk, tehát valami hasznos információt köznünk, hanem arról szól, hogy közöljük, hogy mi a szar, de másról gyakorlatilag nem nagyon tudunk beszélni. Erről szólnak sajnos az általában közismert nagy fórumok, mint az Index, a Supergames fórum, meg ezek, hogy csomó gyökér a kis szaros véleményét itt próbálja kifejteni, mivel a kutyát nem érdekli. Jól látszik, hogy az ő életében nem tudja az véleményet kifejteni, mert a kutya nem foglalkozik vele, ezért neki nagyon hangosan kell kiabálni az interneten a kis kutaságát, hogy benne van a kis egyszerű agyában. Ellenben normális hozzászólások sajnos a fórumokban nincsenek. Tehát a fórumoktól valahol én azt várnám, hogy egy kicsit konstruktívabbak, egy kicsit alkotóbbak, egy kicsit tartalmasabb beszélgetések vannak a a fórumról tudni kell, hogy azért nem egy újságcikk. Tehát a fórumban, ugye a szerkezeténél fogva a szövegek egy idő után kigördülnek, és vissza kell lapozgatni a usereknek ahhoz, hogy a szöveget megtalálják, tehát nem lesz maradandó, mint egy újságcikk egy tartalomjegyzékkel, mivel minden egyes bejegyzés külön nem linkehető, nem hozzáférhető, hanem csak egy folyamnak a része. Azonban mégsem kellene ezt összekevenni a csettel. Tehát az smilish, vigyorgós, egyszavas idióta beírásoktól nekem a hátamon feláll a szőr, tehát baltával verném majd az ilyen parmakat, aki nem érti meg, hogy Azért attól, hogy ez egy fórum, attól még megmarad a szöveg az örökkivalóságnak. Ezért nem ártana valami tartalmat csempészni bele. Én nem mondom, hogy kisregényeket kell írni, és minden beírásnak filozófiai mérségeket kell érintenie, de mégis kellene, hogy legyen valami tartalma. Ez nagyon-nagyon fontos lenne, hiszen ezt emberek elolvassák. A és azért guztustalan, mert ott a hülye user azt hiszi, hogy csak az, akivel velő éppen bájcseveg, csak az olvassa ahol ott nem. Viszont a többiek számára ez kurva, unalmas. Ez az egyik tényező. A másik tényező meg, hogyha egyszer valamiről vélemény nyilvánítok, akkor legyenek normális érveim, legyen értelme annak a szövegnek, amit nagy küzdelem állán beírok, ne csak az legyen, hogy frösögöm a szaros kis véleményemet minden normális észérv nélkül, mint ahogy nyilván ahhoz se kell ész, hogy fikázzak valamit, hiszen fikázni mindig marra könnyű. Megfigyelhető sajnos az internetes közösségekben, hogy nem tudnak beszélgetni. Nagyon kevés új topik születik, nagyon kevés tartalmas topik születik, és nagyon kevés ö, egyáltalán hasznos vagy tartalmas hozzászólás születik. Vannak ö, ilyen, olyan topikok, amilyen közérdeklődésre tartan számot, ami igaz, ilyen csevegő topik, ami... Oftopik jellegű dologról beszélek, tehát a, nálunk a bodybuilder például ugye van filmes topik meg a többi, és és megfigyelt, hogy az emberek egyszerűen basszus nem tudnak írni. Tehát mint mondtam, nem a bűn és bűnhődést kell megírni egy filmes topikba, hanem le kéne írni mondjuk egy filmről a véleményedet, de nem az, hogy hát ez a film ez kurva jó volt, vagy ez a film ez szar volt, ez nem vélemény, hanem valamit. Valamit, hogy mégis úgy mit éreztél. Mi a véleményed róla azon kívül, hogy jó vagy rossz, hogy miért, mit láttál benne. Nem kell filmkritikus mélység, csak jó lenne látni valamit. De egyébként is egyéb iránt is számomra hihetetlen, hogy így emberekkel így ennyire kurvára nem történnek dolgok, hogy semmiről nem tudnak beszélni. de állunk az aktív tagok száma, valami 20-30-on lehet maximum, tehát gyakorlatilag Vicc az egész, de a több ezer tagból egy pár tízes társas azok ki egyáltalán írogat, és annak a részese feltétlenül, annak a nagy részese feltétlenül értelmes szövegeket írogat, hanem valamit erőködik, de igazából nincsenek tartalma is számomra, ez azért furcsa, mert nem hiszem el, hogy ennyire üres az embereknek az élet, hogy ennyire nem tudnak semmiről se beszélni, tehát nem igaz, hogy nem lehet leírni, hogy. Elmentem az állatkérdés. és milyen volt a mackó. Nem hiszem el, hogy nem lehet leírni azt, hogy elmentem nyaralni, és ilyen volt ebben az országban. Ezt láttam, ennyibe kerül a benzin, ilyen finom a virus. Nem hiszem, hogy nem lehet leírni, hogy a munkahelyemen ez történt, meg az történt. Nem hiszem, hogy nem lehet leírni azt, hogy kipróbáltam X fényképezőgépet, és ilyen tök jó volt, vagy akármit. Tehát az, hogy az internetes fórumokon állandóan csak a szarozás megy, ez az egyik oka, amiért nagyon utálom a Web2 t ami meg persze förtelmes fertel, az az, hogy a blogolóknak is, most nem a mi blogolóinkra beszélek, hanem ilyen blogolókról beszélek, tehát nekik is a nagy részük gyakorlatilag fikázni tud csak, tehát valamiről leírja, hogy szar, de a szarról nem kell leírni, hogy szar ennyiszer, tehát érted? Nagyon egyszerű az analogia, nálam én úgy gondolom, hogy szarról nyugodtan kimondhatjuk, hogy szar, én nem szoktam ezt papírba csomagolni, és bekötni masnival, a szar, a szar és kész. De nem kell arról beszélnünk, hogy a szar büdös, mert azt mindenki tudja. Tehát az nem egy kreatív állapot, hogyha szarozunk mindig, meg mindent fikázunk. Ebben a mai világban nagyon könnyen fikáz mindenki mindent, viszont alkotni valami értelmeset, valami pozitívat írni valami eltírni, amit az embernek megjön a kedve nem elmegy, az ebben az országban nagyon nehéz, és én azt mondom, hogy erre kellene inkább törekedni. És az internetes fórumokon is meggondolni százszor, hogy mit írunk le, ha nem is százszor, akkor legalább kétszer, mert jó lenne egy olyat leírni, ami esetleg érdekli az olvasokat is. Döbbenet egyébként, és ez egy kicsit ide kapcsolódik, előütött ez az egész szembe, hogy azt már elmondjam, hogy a, a shopbuilderbe is már gyakorlatilag kell csinálnunk egy ilyen kis tutoriált, a hülyéknek, hogy hogyan kell vásárolói véleményt írni, ugyanis a termékhez lehet vásárolói véleményt írni, és, és bejönnek olyan véleményeket, ami kurvára senkit nem érdekel. Tehát van olyan, aki beírja azt, hogy de jó, megvettem, megjött, de jó, még kisebb próbáltam, de hurá megjött. Tehát ez ki a faszt érdekel, hogy őszintén mégis. Vagy beírják, hogy megittam és szar az íze. Tehát kisfiam, mi áfonyás, őszgerinci, ízű, proteint akartál enni, hát férfi vagy. Testépítősport, sport, nem kislányoknak van, nem Hello Kitty, nem cukrászda, meg cukormáz, meg mézes kalács, ha nem jó az íze a proteinnek, akkor nem jó az íze a proteinnek, letolod a torkodba, és kész, ennyi nem nyammogni kell rajta, meg tejszínhabozni kell, le kell tolni, beöntöl a torkodba, lenyeled, szevasz, ennyi egy protein, az nem árt a finom, de most azon finnyázunk, hogy járj, nem, járj, meg rassze az íze a kelatinnak, akkor barátom sajnos egy puha pöcsű, súlyosan fogyatékos nyomoronc vagy, nem egy férfi, úgyhogy kell egy másik sportot választani, vagy esetleg buzi pornózni, és akkor lesz pénzed finom proteinre is. Vagy én nem is tudom, hogy hogy meg ezt a kérdést. abban az a lényeg, hogy a közléskényszer az szerintem egy nagyon rossz dolog, és nagyon fontos lenne, hogy ha valaki valamit leír, egy olyan helyre, ahol mások olvasak, akkor annak legyen valami értelmes tartalma. Ezt kellene mindenkinek a oh, szene